Degetul lui Dumnezeu Pastorul Artur Neil a sosit în după-amiaza următoare împreună cu pastorul Stanley Jeb. I-am urmărit intrând pe poarta curții și îndreptându-se spre ușa mea. Deodată am auzit o voce. Nu le deschide ușa, să n-ai nimic de-a face cu ei. Deși mi-era teamă, eram conștientă că spiritelor din mine le era și mai mare frică. Știam că domnul Neil era omul care mă putea ajuta. Așa că, în ciuda tuturor temerilor mele, le-am deschis ușa. Domnul Neil îmi era complex străin și totuși am simțit instinctiv că este un om curat și sfânt al lui Dumnezeu. În prezența sa mă simțeam neagră ca noaptea și rea ca diavolul însuși. Din clipa în care a intrat a încercat să mă facă să mă simt în largul meu. Era bun și blând, ochii erau plini de dragoste dar eu nu-l puteam privi în față. Ceva din mine se răscula împotriva lui. Vocile pe care le auzi au nume? M-a întrebat. Nu. Sunt printre ele și duhuri de necurăție? Dintr-o dată am devenit conștientă că în mine locuiau duhuri rele. De fapt, trupul meu era în posesia lor. Unul din duhuri a vorbit din nou de data aceasta auzit doar de mine. Nu-i spune nimic, nimic. Nu eram străină de lumea demonilor? Nu-i chemasem eu de atâtea ori în ajutor, în timpul ritualurilor vrăjitorești și sataniste? Dar acum, pentru prima oară, înțelegeam că acești demoni erau în lăuntrul meu, nu în afara mea. Era o descoperire șocantă. N-am spus absolut nimic despre satanism și vrăjitorie, nici nu era nevoie. Deși domnul Neil nu știa prea multe despre mine, știa cu siguranță că eram posedată de demoni. Și-a îndreptat degetul spre mine, adresându-se demonilor într-o limbă ciudată pe care ei o înțelegeau, poruncindu-le în numele lui Iisus Hristos să iasă din mine. Mama am așezat pe scaun înspăimântată. Demonii din mine erau și mai speriați. Domnul Neil și-a pus mâinile pe mine așa cum făcuse și Denis Clark cu zi înainte. N-am făcut nicio încercare de a-l lovi pe domnul Neil și eram absolut conștientă de tot ce se întâmpla. Știam, fără umbră de îndoială, că Marea Împărăție Antunericului e zgâlțâită din temelii. Mai târziu, domnul Neil mi-a explicat că folosise o limbă autoritară pe care i-o dăduse domnul pentru a lupta cu demonii. Într-un fel mă simțeam ușurată. Știam că totul va fi bine. Cei doi pastori au plecat după mai bine de o oră. Domnul Neil știa că lucrarea lungă și profundă din mine abia începuse și avea atâta dreptate. Dacă m-am simțit ușurată după prima întâlnire cu acest om al lui Dumnezeu, sentimentul respectiv n-a avut viață lungă, din potrivă i-a urmat cea mai înspăimântătoare noapte. Puțin după miezul nopții m-am trezit copleșită de temeri îngrozitoare, asediată de forțele răului. Am auzit iarăși înfricoșătoarele voci ale demonilor, dar de data aceasta și au spus numele. Eram atât de sfâșiată pe din lăuntru, de parcă cineva m-ar fi făcut bucăți. Răsucindu-mă dintr o parte în alta, în timp ce demonii mă chinuiau și mă sfâșiau, am auzit: „Să nai nimic de a face cu neil. Sunt îndoiala și necredința. Eu nu voi ieși din tine.” Apoi, o mulțime de voci au strigat în cor: nici eu, nici eu, nici eu. Gloata de demoni era ca un corul uriaș a cărui voce devenea din ce în ce mai puternică. Eram scăldată de transpirație, șternuturile erau leoarcă, iar trupul îmi era chinuit de demoni. Am auzit o altă voce. Sunt pofta, un duh de necurăție. Eu nu plec, sunt aici de ani de zile. Sunt minciuna, a spus un altul, nici eu nu plec. Iar eu sunt vrăjitoria, a spus un alt demon foarte puternic. Eu sunt mândria, a spus altul, nu plec nici eu. Nu, nici eu, nici eu, nici eu. Demonii vorbeau pe rând, credeam că am să nebunesc. Nu eram încă nebună, dar știam că dacă acești demoni nu vor fi scoși din mine, voi nebuni negreșit. Mă întrebam unde e Iisus, unde era lumina. Ochii mei nu vedeau nicio licărire. Din contră, mi se părea că peste mine se coboară întunericul iadului. Când în cele din urmă m-am ridicat din pat, am auzit o voce care îmi spunea. Telefonează-i pastorului. spune să nu vin azi. Trebuia să sune pastorul Jep, să mă întrebe cum mă simt. I-am telefonat așa cum mi-a poruncit vocea. Dar mi-a răspuns soția lui și mi-a spus că el era deja pe drum. Am așteptat fumând țigară după țigară. Neliniștea care clocotea în mine nu mă lăsa nici măcar să stau pe scaun. La ora 11 am auzit o bătaie în ușă. Era pastorul, amabil, ca întotdeauna. I-am povestit despre numele pe care le-am auzit. Nu dispera, mi-a spus. Voi lua legătura imediat cu domnul Neil. Mi s-a făcut frică, dar nici de data aceasta nu eram singura care tremura. Știam că și demonilor din mine le era teamă." Pastorul Jeb mi-a explicat că domnul Neil nu locuiește în Bristol, ci în Barnham Sia, așa că nu putea veni imediat. Te voi anunța când îl pot întâlni iar pe domnul Neil. Până atunci stai liniștită, mă voi ruga pentru tine." Au trecut câteva zile până când domnul Neil a putut veni din nou. Era foarte ocupat, implicându-se mult în activitatea lui de pastor. Acele câteva zile... Mi s-au părut ani întregi Între timp am vizitat vechile mele obiective de interes Baruri, cinematografe și sabate vrăjitorești Simțeam mereu că sunt împins acolo de forțele întunericului din mine Eram la cheremul lor În același timp vizitam și diferite biserici Am fost și la biserica spiritistă Dar am plecat repede de acolo Am ajuns să biau și să fumez mai mult ca niciodată Uneori nici nu mai puteam aminti ce făcusem sau pe unde umblasem. Mă simțeam constrânsă să mă plim pe străzi întunecate, pe cele mai întunecate, purtând numai haine negre. În scurtele momente de luciditate, când eram eu însămi, tânjeam din toată inima să fiu curată, liberă, să-l iubesc și să-l slujesc pe Isus Hristos, numai pe El. Era ca și cum aș fi avut o personalitate dublă. Pe de o parte eram vrăjitoarea, prostituata, femeia care nu putea fără droguri, iar pe de altă parte o persoană care voia să fie schimbată cu totul și să găsească bucurie și fericire. Știam că nu sunt nebună, eram posedată de duhuri rele și executam aproape întotdeauna ordinele lor. Într-o vineri dimineață am primit vestea că domnul Neil mă poate întâlni chiar în seara aceea. Urma să fiu condusă la biserica din strada Queen, biserica pastorului Jeb, de către femeia care mă ajutase la sala Colston și soțul ei. La această veste, toate duhurile din mine au început să tremure. Literalmente, tremuram din cap până în picioare. Ține-te departe de Nail, mi-au cerut demonii. El e sfânt, e prea sfânt pentru noi. Ținete departe, nu te du la biserică. O mie de voci, ca niște ciocanele untrice, tunau același mesaj. Peste ziua aceea zbuciumată s-a lăsat seara. De îndată ce l-am văzut pe domnul Neil, am avut din nou sentimentul chiar mai puternic decât prima oară, că era un om curat și sfânt a lui Dumnezeu. Eram nervoasă. Aș fi vrut să o iau la goană, dar n-am putut să o fac. Domnul Neil mi-a zâmbit. Și pentru câteva clipe am fost în largul meu, apoi am simțit că nu-l pot privi în ochi. Mi se părea că privirea lui pătrunde până la adâncul sufletului meu. Îi simțeam calmul și puterea. Asta mă tulbura cel mai mult. Omul ăsta știe mai multe despre mine decât aș putea eu să-i spun, m-am gândit. Domnul Neil știa foarte bine ce nu era în regulă. Mi-a cerut să-i spun numele pe care le auzisem. M-am străduit să mi le amintesc pe toate. În timp ce vorbeam, simțeam cum gândurile mi se risipesc. Eram oprită de demoni. Domnul Neil înțelegea perfect ce se întâmplă. Apoi a început să vorbească în altă limbă, îndreptând degetul spre mine cu un gest foarte autoritar. Din acel moment nu mai amintesc nimic, căci demonii m-au luat complet sub controlul lor. Abia mai târziu, după ce am fost eliberată de duhurile rele, domnul Neil mi-a redat... Tot ce s-a întâmplat în seara aceea. În urma unui interogatoriu dur pe care l-a făcut, șase demoni și-au revelat identitatea. Fiecare din ei s-a folosit de buzele mele pentru a se exprima conform naturii sale. Demonul cel mai puternic era îndoiala și necredința. A fost foarte încăpățânat și violent, a trebuit să fiu ținută de alți doi creștini, în timp ce domnul Neil îl exorciza. El și-a îndreptat degetul spre mine după cum a procedat Isus în Evanghelia după Luca 11 cu 20 și a adaptat acest text. Dacă eu scot demoni cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la Dorin. A poruncit demonului în numele lui Isus, să iasă din mine și să plece în iad atât în engleză cât și în limba pe care i-o dăduse domnul în scopul exorcizării. Evenimentele care au urmat au fost o întruchipare perfectă a luptei la care se referă Apostolul Pavel în epistola către Efesen 6 cu 12. Demonul nu voia nici de cum să iasă din trupul meu și nu era deloc încântat să plece în iad înainte de vreme. În cele din urmă a plecat cu un urlet puternic. Când a ieșit din mine, am avut senzația că mi-a sfârșit tot trupul. Exorcizarea a durat trei sau patru ore. În acest timp și alți demoni au fost alungați din mine. Demonul amăgirii și duhurile necurate ale poftei, minciunii, mândriei și vrăjitoriei au fost trimise în iad. Domnul Neil mi-a spus că demonul vrăjitoriei a fost foarte gălăgios avea o natură stranie. La un moment dat a început să bocească. Ai auzit de vrăjitoarea din Endor?" 1 Samuel 28 A întrebat, bocind, pe un ton ciudat de vrajă. A încercat să mă vrăjească," mi-a spus domnul Neil, dar m-am împotrivit cu autoritatea numelui lui Isus Hristos, poruncindu-i să meargă în iad." Nu acolo, nu acolo," s-a gelit duhul vrăjitoriei, Trebuie să rămân în trupul ei. Niciodată n-am să plecăm. Trebuie un trup. Nu acolo, nu acolo, nu în iad. Nu vei mai poseda trupul ei și niciun alt trup, a spus domnul Neil. Îți poruncesc să ieși din trupul ei și să mergi chiar acum în iad, în numele lui Isus Hristos. Dar Duhul Vrăjitoriei a fost foarte încăpățânat. După alte câteva replici, domnul Neil a deschis ușa și i-a poruncit Duhului să meargă direct în iad. A plecat cu urlete și gemete groasnice, repetând, Bine, mă duc, mă duc!" Eu am căzut la podea ca moartă. Când mi-am revenit, n-am știut nimic din tot ce se întâmplase. Știam doar că fusese eliberată de acești demoni. Fuseseră răscoși din mine și plecaseră pentru totdeauna. M-am rugat, mulțumind Domnului Iisus pentru eliberarea primită. Eram epuizată. Gâtul și brațele mi erau pline de răni. Cei șase demoni mă părăsiseră definitiv. Domnul Neil s-a rugat pentru mine și a plecat. Mă simțeam fericită și liberă. Era minunat. În noaptea aceea am dormit ca un prunc nou născut. A fost cea mai liniștită noapte din ultimii ani. Dar, în scurt timp, alți demoni mi-au dat de veste că nu eram încă total eliberată. Unii și-au spus numele, alții nu. Am ajuns din nou în cea mai adâncă groapa a disperării. Crezusem că au plecat toți demonii și am fost foarte dezorientată. Domnul Neil însă n-a părut surprins. Știa că scosese doar câțiva din demonii care îmi posedau trupul. Acesta fusese doar începutul, continuarea urma să aibă loc... În același fel, nu se putea face totul deodată, cel puțin nu în cazul meu. Exorcizarea este o lucrare puternică, profundă și epuizantă, din nefericire și una neglijată. Viața mea fusese o permanentă poartă deschisă pentru posesiunea demonică. Urma să mai treacă un timp până când aveam să fiu cu desăvârșire liberă, până când ultimul demon avea să fie scos. Aceasta nu înseamnă că Domnul Isus n-ar fi putut să facă totul deodată. Ar fi putut, dar, așa cum a mai spus, căile lui sunt nepătrunse. Fără îndoială, el a avut un scop special cu mine. Pastori și alți lucrători creștini au fost confruntați cu realitatea posesiunii demonice. Cred că Domnul Neil i-a învățat și pe alții cum să facă exorcizări. Și eu, la rândul meu... Am învățat multe lucruri, ceva special s-a petrecut în inima mea.